Na cheni ubabe na tharau, matokeo yake hushangaza sana. Mimi naitua Ananias Edgar. Ubabe, tharau, kejeli na unafiki ni zambi ambazo zinalitafuna taifaletu. Kitendo cha mtu kuhoji mustakabali wanchietu na kuitu atumbili ni ubabe na tharau. Kitendo cha wananchi kuambiwa maji isiomkoyo kupatika na kilase Hemnick Bay. Kitendo cha wananchi kuuliza walali wa kigogo kutumia ndegi ya serekali na kujibiwa mlitaka tumipunda ni kiburi. Kitendo cha wandishi wabari kuoji mustakabali wa nchi yao na kuambiwa wanawivu wa kikeni uzalilisha aji. Kitendo cha kusimama bungeni na kukoswa bajeti na badaye kunga hoja kwa silimia zote ni unafti. Kitendo cha kuambia wa Tanzania siweza kulipia umeme ya tumia kibataari ni matusi na kuita milioni kumi hela ya mboga na wakati wa Tanzania wanalaranjani kufuru kabisa. Mwishwa zambi hii siku zote ushangaza. Kwa nini nasema hivi? Moja, mbunifu wa melia Titan kialipuulizwa na wandishwa bari kusu salamu melio kubwa kwa ikutokea. halijibu melihini kubwa kiasembacho hata mungu hawezi kuhizamisha kilichofu hata melihile ilizama majibu ya kiburi chake yalimshangaza mbili mobutu sese seko kuku nguendwa zabanga bada kwa raisu wa kwanza afrika kupata misada mingi kutoka marekani halipata kiburi hadie kuitangaze dunia kwamba yeye ni kuku ane hata mia zaire hilifikia atu wakajifananisha na mungu Yaani kabla ya taarifa ya barikuwanza, luninga ya taifa ilionesha picha yake ya kishuka kutoka mawingu ni na watu wote walika hakim ya kumlaki mtu kufu mabutu. Ni kufuru ilioje. Alijenga majumba ya kifahari kilakone ya dunia wakati mamilioni ya wa Kongo wakishi maisha ya mungu ni urumie. Ni ushenzi. Mwisho wake uliishangaza dunia. Ali Kufa, akioa wamishoni Rabati Moroko, kwaugonjwa kanzaa, akiona umri uamia kastina sita na kuzikwa na watu anetu. Wa ali Kufa badokili yana mdogo kabisa, angalia au inzakia kina Nelson Mandela, wadi gonga mpaka tisini. Tatu, yukoapi sada musingi, mbabe ali tuki sada dunia mpaka koko kuitishiya kuri pova sima vima futa mbavo. mazara yake yangikuwa kuyangamiza dunia. Huu ulikuwa ubabe. Pamoja na ubabe wake alinyongwa mpaka kichwa kikakatika. Alikufa kifo cha fedhea. Ne, yuko wapi Adolf Hitler alimfananisha mtumweusi na nyani pale alipuwa shinda wazungu katika mbio za olimpik. Hitler Ali kata kumpa mko no mtumeusi kuwasababu haya uwezekani bi nadam kushindani shonani, na hii ili kwenye kufuru na chukizoka mungu, ali kufa kifuchahovyo kabisa hatakaburi lakia ri julikani ri ripo, tano yukoapi jona sisi savimbi, dikteta wa Angola aliwa kata vidole watatu adogo ili wasiye kumpindu amadarakani, leo vidiana wengine huku Angola hawa na vidole. Wakiambi wakiuficha kutoa shanga. Ali fia bara barani na maeti yake kuburuzo amjimzi. Maka mamzoga wa umboa kabla kuzikuwa chini yamti. Una juu akamba yako mvuta ili fungwa wapi, ili fungwa kwenye semzake zasiri. Sita, yuko wapi aliwatandeka wali muashule amsingi viboko bukoba. Siomku wa wilayatene na haya ni mazare kutowika. Waliumtuma walimshaau. Sasa na wewe kiongoze ndele kuporongosha matusi majukwani, ukifikiri serekali ni mali ya baba yako. Subiri mudo utafika, janori makamba na kwambia madaraka ni sawa na kotila kwa azima, litumie kwa umakini siku mwenyewe ya kilichukua utaibika. Saba, yuko wapi Benito Mussolin? Aliekuwa kiwaweka rojiu wachezaji wampira huko Italia kila lipokaribia kombila dunia. Haliwayo kuambia kama hawata chukua kombe la dunia atawachinja wote, ni vitisho hivyo. Leo, pamoja na vitisho vyake, anarutubisha arithi ya Italia. Nane, yuko wapi, hili ya mini dada, haliolazimisha watu kucheka na oleo shindo kucheka liwakata lipsi zao, na meno kubaki nje mithili ya mtu na icheka, loo, leo hayupote na duniani. Halikufa kifu chaibu wa mishoni inashangaza sana. Ninachotaka ni kwa kumbusha viongozi wa babe, wanafiki, wezi na walafi kwa mba matokyo yaki ya tawashangaza. Wakumbuke kwa mba kwa ubabe wao wa Tanzania tunazofika. Kwa unafiki wao wa Tanzania tunakonda. Kwa majivuno yao wa Tanzania tunateseka. Kwa dharawu zao wa Tanzania, tunaugua na kwa ushenzi wao wa Tanzania, tunakipata cha moto. Kumbuka dunia, haita kukumbuka kwa ubebe wako, kwa unafiki wako, kwa kejelizako. Kwa dharawu zaako, wala kwa majivuno yako, bali, itakukumbuka kwa namna matendo yako mema, ya livogusa nyoyo za watu wengi. Leo kila mtu anawakumbuka kina julia sinyerere, Mahatima Gandhi na Nelson Mandela kwa sababu ya matendo ya umema kwa watu. Ni watu ambao walikuwa tayari kufa kwa jiri ya watu. Halipopigwe teki la mdomoni na askari wa kikaburu kule Afrika kusini. Nelson Mandela linuka, haka jifuta mavumbi na kuliza. Afande, hivi kia tuchako kimipona kweri. Kisasi hulipona mungu, walio mfunga baadae walimsalimia kwa heshima. Kijana moja alikuwa kisafiri kwa basi wakatu wa safari alikuwa nafoka na kutuka na watu hovyo. Wakata na shuka abiria moja akamuambia, Kijana umiacha kitu. Kijana akawuliza kwa ukali, nimiacha nini? He, nimiacha nini? Abiria akajibu kwa sauti opole, umiacha jina baya. Kijana liondoka kitu wa chini, kazi kwenu viongozi, mnojiona mifika. Mkiacha majina machafu ya tazilamba kwa uzenu. Kumbi hujachile, wakupokeo kumbuzi, wakatini sasa badirika. Makala hii inapatikana katika kitabu cha kumbuzafikra. Amavi usasa hivi, inapatikana vikiwa vimechapishote yari, inapatikana kule siter Max Bookshop yeyringa, kuashiringe bokuteni tu wakilakimolia. Kama ukumbali piga sifuri saba tano tatu, siter tisa sifuri, tisa sifuri saba, vitabu vinyo hivi apa. Chakwanziani ukumbuzafikra ambayo makala himepatikana. Biri wasomihuru geruzani. Tattoo maisha ni kutafuta si kutafuna. Nne ukumbuzafikra zamuafika. Tano vyengo zowafika wanaoishi bade akufa. Ukitaka soft copy basi rusha bokuta. No tu kwa kila kitabu kimoya kwa namba. Sifuri sambatano tattoo sita sita tano nne na nne. Urushio kwa WhatsApp. ミミナイトはアナニアスエリガー。 Kuochia afya na siashi shirikishii chao padrepio kilitio poma ni spire te make dere salama kina tanga zana fasi zama somo kwa mulampia. Wa September fumbili shirini, na Maji fumbili shirini, ambili kwa kozis za clinical medicine, pharmacy na ustayu wajamii. Kozia pharmacy inagaza certificate na diploma, unataka kuocho kwa nufaulo kuanzia ndiinne katika masomo yake dato chini ndiinne kwa mochemia na biologia. Kozia clinical medicine katika ngaza certificate na diploma, ni ufaulu kuanzia alama ndiinne katika masomo yake dato chini ndiinne kwa mofizikiya chemia na biologia. Kozia ustayu wajamii inagaza certificate na diploma.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 マカバーの hospital やル a ァー s メケ、オメレゾザ a r u ギ a シフォルサバタノサバ、サビニナネテラティナタノアルベナサバアウ、シフォルサバモジャサバ、シティナナナネシュウィナタノ、セマニナサタ。